Også i Andersens store lisensparti spilles inn foran et stille og høflig publikum. Velkommen till Nye Littere, alle de eh, eventuelt kjente personene som plutselig hör på podcasten vår. H.C. Ja. Andersen Stoli-Selt-Parti. Hører du på den nå? Jeg vet ikke, har du noe du har lyst til å snakke Tor Olav, my brother from... <laughs> Jeg skal ikke prøve å stjele <laughs> catchphrase-en til Martine. Bare sånn, kjapt... <coughs> Hvis det er noen som skal bevege sig undørs i kveld, så er det lenge siden ulvvannet har gått til angrep for mennesker i havnområdene. Så det er jo passet bemerkelsesverdig det da. Så jeg ja. tenker bare, kan vi føle oss trygge, eller planlegger de noe? Jeg vet ikke. Men pass på de du er glad i hvert fall. Det er ikke utsett uh, familien din for den type fare. Hvis du, hvis du har låst noen inne for, for sikkerhet selv, du kan kanskje slippe det ut nå, men... Uh, jeg... jeg vet ikke, det er liksom det, det der jeg... Det er ikke det ulv-ulv-scenario, men det er bare sånn... Ikke ulv Det er, ikke, ikke, det, ulv det er ikke det det hele tatt, men uh, jeg mener hvis... Det er, det sånn, det er ikke, ikke ulv nå, det ulv nå. Kanskje <tøy> det er en ulv i menneskeklær som <tøy> går hundt over å si at det ikke er ulv, men så er det ulv. Ja, det er det at... Uh... Det, noe, det, det, det føles som at det er noe rart på færet. Det er litt ugler i mosen på en måte, ja. så Jeg vil ikke gamle. Jeg vil vente litt til. Men det kan jo igjen være farlig, for det, la oss si at du venter lite så altså, timer du det feil, så er det akkurat når ulverne er tilbake at du tar sjanser. Så jeg... Bare husk å ta alle forholdsregler. Ta med uh, uh, Maze. Uh, ta med uh, uh, Nødalarm. Nei, det er det her da. Nødalarm? Voldtektsalarm, eller <laughs> ja, ja, ja. ullvalarm. Ta med deg nødalarm, jeg vet ikke. Også, og også at... fungerer det nødalarm, og har du nødalarm enda. Jeg har ikke blitt i veska, till på Ja, men å eller... ha nødalarm for noe. Men ikke ta med det voldtektsgång. Ikke ja, ja. hvis du blir voldtatt, så ikke stå og slå på en liten. Ja, hvis du har en liden... håndholdtein, så kan du... <laughs> Håndholdtgång? Ja, ja sånn eller en elektronisk gong, jeg, men det er litt joks. Det blir som å, når du tar gamle, liksom konsepter og gjør de elektronisk. det elektronisk sånn LP-spiller eller det er jo elektronisk men. ja, eller du har jo det der med, ja. du har de der fem... med gramofon LP, det, eller LP-spiller med eh, USB nei takk ja, eller du kan eh, legge det inn på data nei takk ja, ja. gjør det om til MP3-filer ja. hvis du hører denne podcasten i 2075 eh, i fremtiden ikke konvertere denne podcasten til det aktuelle formatet som det er bruker nå. Bare, bare la det være det. det dette er en MP3-fil. Så det vil ikke være hologram som sitter i bil og prater? Det, blir ikke, det vil jo være veldig dårlig. Det vil jo være spekulasjoner som mye... Jeg vil jo regne med at det har fange vår personlighet, og at podcast i fremtiden det er egentlig bare en interaks interaksjon. Hjelp meg. Hjelp meg. Interaksjon? Er det det? Nei, hva tenker du på det? At de bare setter seg bak i byen og får sitte og prate om oss i, i, i, i, sammen med oss. Ja, at de er en del av ja. Ja. virtual reality på en måte. Ja, ja. ja jeg håper det. Det, det er sånn det blir, men jeg vi hvis jeg skal... Hvordan skal de samle nok data til å, til å gjengi en på en måte, realistisk framstilling av denne situation med er akkurat nå? Det vil jo bli kan höra något där något DNA et eller något eller ett i kroppen som de får nu att ja här ligger här uh, är dosystem i människa här kommer uh, ett som dos fungerar men här uh, är liksom här är allt och som kors och kors som, som, som in eller, eller som spyr in i varandra som ger all den information om sig själv hen jag varit och vem det är detta här har hört om förut känner du är detta här fakta och då att det där spyr in i varandra och delar information om sig själv ja, jeg med det. Den har vi i hvert fall har hørt om det jo. Det er jo helt amazing. Og at du finner liksom, den tingen i oss, eller, se for når vi kommer alle fra, eller, med er jo alle fra det samme universet, eller fra det samme, alt begynte en ja, ja, ja, Så det å finne informasjon, jeg det kommer til å bli mulig, i fremtiden. Jeg tror jo det. Jeg tror, jeg, jeg har oppbestemt meg. Jeg tror det er en veldig god sjans for at noen sidder i fremtiden, og en del av denne opplevelsen vi har her nå ja hvis på en måte vi overlever du, det her veien vi kom der videre ja, men det er jo føler det er jo liksom det her er det vi første klasse friøst ja, men slutt så snobbet om at dere har mer informasjon enn oss ja, dere, vi som som barn i forhold til dere vi er, vi er bare en uh, prototyp uh, er det det heter? av det menneske ja, øh. dere er nå ja, på en måte. Ikke en prototyp, men en tidligere version eller hva skulle du er si? Da, prototyp, nei, det, det er en prototyp. Nei, det blir ikke en prototyp. For en prototyp er mer... Um, ja, det er det jeg sier, at det er kanskje feil å si Ja, en, for en prototyp er mer uh, noe du... Um, ok, nå har vi lavt en modell. Fungerer denne? Og så ser vi den fungerer, og hvis det ikke fungerer, så lar vi den ny modell. Ja, ah, dette er mer en tidligere versjon. Ja, eller, uh, av dere som nå hører på i frem. men Det er noe av en det... pilot en tv-serie, føler Prototyper? Ja, ja enig. Jeg, det ikke jeg vet ikke, jeg føler veid av en prototype. Jeg føler ikke det er noe konflikt i den samtalen, så det er ikke noe vits at vi... Ja. Ja, okay. altså, jeg vet jo hva en prototype er, og hvis lytteren ikke vet, så vi ja. bare google eller... Ja, eller bing det, över et eller annet. Ja. Men eller det... du har lært på i bar barnehagen, hvis du hører det i fremtiden. Ja, på barna. Jeg har barn I barn For i fremtiden så er ikke lenger um, det å på en måte ha jeg har ikke regnet med du har im ja, implatert all visdom i det fra fødselen, sikkert. Eller i hvert fall kunnskap kanskje ikke visdom. ja, ok. Ja, okay. Det, det er jo et ja. det greps uh... Det er forskjell på lave og høyde uddannelse det her. Er det det? Jeg ser visdom jeg tar feil. Ja, jeg føler det. Det er bare sånn. svennebrev jeg vet ikke hva jeg prater om. Jag har ju en bachelor så ja. um, men jeg, det vil väl si, säg du det naturligt att eller tror du det er en chans för att MP3 filerna till den här podden överlever eh, apokalypsen som är oundgänglig för 2075 eller når vi snackar om kommer det är tänkt med på liksom kommer mina bilder som ligger lagrade på mobilen min eh, filmer eh, kanske bilder jag tagit av pensionen min som är sletta ut av panik og så har jeg slettet de også, men ligger de det et eller för du var hos fastlegen? <laughs> det var før. Ja. For jeg tok bilder og så tenkte, jeg, kan jeg bara vise et bilde av penisen min, så släpper jeg å vise penisen min til fastlegen. Hvis det ikke var det eller et eller annet uh, på uh, internett? <laughs> det var det som skjedde, var att jeg hade en um, abnormalitet, eller <laughs> det var ikke noen store greier, men uh, det var et eller annet uh, som skjedde med penisen min, som var sånn, uh, okej okay, dette vad det okej okej Ja eller detta är nog nytt eller det, ja. det detta är en vitt liten detalj då men uh, det var det var inte någon big deal. Det var inte liksom jag vet inte vad folk var på penisen sin men det var för altså ikring nog dramatiskt men jag tänkte jag känner jag har hört så många ganger att visst det är ett land som det upptager som måste gå till fastläge. Ja. ikke kö drajde, la Nei. Men uh, i merfaller bara drödligt så går det över av sig själv ganska ja. snabbt. For jeg som liksom, ska skal jeg bare, bare ta et bilde av penisen? Hvis og hvis jeg... det ikke går over, så må, så må det bare være fortrolig med at det var de ti. Ja, <laughs> bare aksepter. Ikke, ja. ikke kjempe imot Elva som er livet. Ikke prøv å inte deg inn til som Dønken og Mora snakker om, hvis du har hørt denne episoden. Jeg har hørt første episoden. Ja. Den andre var... Uh, yeah. Eller da, hun, hun begynner å bli svag. <laughs> Nei. Neida. Neida, den, den andre var väldigt veldig bra Men den første var skikkelig dypt inntrykk på meg Den, ja, okay. andre, var, Fint, ja. den, den andre var jo inntrykk Jeg skal ikke for all del jeg, Det kan gå til at hun er Det er veldig trist å tenke på Masse kjærlighet til Mova til Duncan <laughs> Trussell um, Nei, det jeg skulle si liksom, Jeg må slutte å si Det jeg skulle si Jeg må heller bare fortsette samtalen Men uh, uh, Jeg tenker nåna ting som sker med kroppen den kommer till att bara gå av sig själv eh och och det låter dröjligt och så bara försvann det fedme <laughs> Men uh, när jag tog bilder då på FN så ble liksom så blev det inte hade inte god nog belysning det blev som jag tänkte kul att bara visa ett bild eller släpper jag och laddar liksom kul att komma in med se biobildet till det fast tänkte rätt på <laughs> Och så är du liksom vinkling, du har liksom den här Hitler eller ful perspektiv, nej froskeperspektiv. Ja, liksom de två bilderna Hitler nerifrån upp, fast han skulle se större. Ja. Du har liksom det där tingen du tar in i betraktning och så är det belysning. Så ingen av bilderna följde konventionvis liksom att det är från position och eller hela på. Jag hade väl egentligen förnuft att vi ska skattefastlägga när vi visar så kan vi ju bara visa vid stånd för på något mode ta bilder vise visa bilder. <laughs> Men så på forsvant det jo väldigt kjapt Eller ikke Relativt kjapt av seg selv Så jeg trengte ikke å ta stilling til det. det Nå snakker vi ikke om kreft her uh, Nå snakker vi om uh, Jeg vet ikke hvor spesifikk jeg skal gå uh, For <laughs> så mye sammen. angst i ettertid Men uh, No biggie uh, Alle har sikkert vært borte Eller alle har sikkert ikke vært borte Men uh, folk vil komme borte i liknende ting I løpet av livet Ved det tror Ja Oavsett, nå är allt som det ska vara, eller det var som det skulle vara, men nu är allt helt perfekt. Tennisen ja. min är helt perfekt nu. Eh, ikke perfekt. Det, det som jag har sagt förr är han ganska kedlig och medelmåttig eh eller liksom ointressant, men eh, han gör jobben. Og han är perfekt. På när är han i alla fall perfekt. Vi har ett gott förhållande med A får, uh, hvis du definerer opp perfeksjonen ut ifra uh, buddhistisk nirvana <går> så er det ingen ting eller ikke dø men ja, enn, dø sånne, bare ja. en stein Penisen min er en, ja. et inanimate objekt eller hva er det for noe? Uh, Ineminent? Det er jo på en måte mobil eller... ja, tenker Jeg tenker en motsatt av det Åh, Jeg fikk jo mail av Tumblr Man skal bare finne den så jeg sier det ja, uh, er det en mail til hårse annelsen stolig Ja, det er det. Har du Så, lest det? det er det du som... Er det noe du reagerer på? Jeg tror det var noen som banker på ruda. Seriøst? Ja, jeg fikk en sånn skikkelig frykt over meg. Jesus, nå låser jeg døra her. Gikk du henne i med høy eller, eller noe? nej nei. nei. Nå, ja. Det tror du var at du... Nei, markert, skal jeg... Noe? en frykt som manifesterade sig i verkligheten fra ah. ditt point of view. Nu är dörr låst så nå, nå kan de banken som är det väl. Ska jag Chimolöst dem. Tumbler tumbler bot as the question. What is your favorite inanimate object? Ah, <laughs> ja, ja, men det jag har en naturlig finn <laughs> en har en naturlig förklaring på det. Uh, eh tumbler bot så. Jeg har låst den och och nej för nå, nå får vi aldri mail en gang, så sånn, nå har jeg blitt redd for at du letter, det som måtte komma og sånn, den og den har følt deg på. Ja, det gjør vi. Ja. For jeg skjønner ikke, så var det meg som gjorde det, og du som ikke opplever det. Ja, men jeg får pushvarsel hver gang. <laughs> ja, for det gjør ikke jeg. Jeg bare sjekker nei. den innimellom. Nei, det, det, grunnen til at det skjedde var at jeg opprettet en, um, oppe i høyre hjørne, så er det jo sånn nei, Facebook, Twitter, ja. så kan du så la inn sånne spørsmål. At du kan stille spørsmål om tumbler. Ok. Og da kom den en sånn automatisk tumblerbåt spørsmål, tror jeg. Bare for et sånn prøveeksempel. Hvordan du vil se ut hvis vi fikk. Ja, ja. Så inn, det står et spørsmålstegn, og så hvis du trykker på det, så får du opp liksom, her kan du dele hat-mailen din for å føle med det selv, eller et eller annet, står det. Så kan du ja. skrive det du vil, og så formidde in på mailen, vil jeg tro. Ja. Så det er kult. Så folk må bare in inn Dele det de måtte ønske å dele med oss på tumblr Men det er jo faktisk personer som, som spør hva er ditt favoritt innen, og er innendementet på norsk? Jeg vet ikke, men jeg tenker det i hvert fall noe som ikke det er noe form for liv i. Ja, som er og er ditt favorit livløse objekt? Penisen min. Okay. Neida, det er liv den. Det er den. Nei, jeg har ikke noe godt svar. Jeg dygger skoene mine, mobilen min... Ipad-en. Å. Jeg må tenke, jeg tror ikke jeg har... Det väldigt få in-en-en-met, det det da? Ja, tror jeg tror. Objects som jeg faktisk eh, setter pris på. Sånn genuint. Jeg tror det... Eller det er mange... Peimålet, jeg, jeg vet ikke det. Det er mange som bidrar til at De jeg får... Dikker forhåndet opptak <laughs> Det er som bidrar til at jeg får et bedre og mer komfortabelt ja. liv. Men eh, jeg har ikke sånn linskabelig elsk forhold til Nei. så mange inanimate objects. Det meste tingene har kunne vært foruden hvis det er mistet de eller ikke hadde det så hadde jeg ikke følt noe tab. Nei, for det er mer de inanimate objects som er de viktigste kanskje. Det vi kan lære den denne tumler-spørsmålet er, pris på de tingene som det er liv i. Om det er planter, dyr, mennesker, uh, andre eksempler. Du sa plant og dyr og mennesker Ja Nå ble, nå ble det litt sånn Kanskje i Nenomets objekt Er det noe du skal sette pris på For det er akkurat det, det kommer det fra samme kilden så, Ja, det er ikke så mye forskjell på et menneske og en cola boks Egentlig ikke, for det kommer fra samme kilden Ja, så, ja. Nå ble det jo litt i tvil om vi egentlig burde sette noen grenser Mellom uh, det de tingene som det er liv i, kommer, sånn. helt, kommer litt an på hvordan du setter pris på tingene Føler jeg. Så kommer det litt annet på oss, nå definerer livet, men ja. det er en helt annen debatt. <laughs> ja. Og <laughs> tid begynner. <laughs> tid begynner det. Når er det greit å ta det. Eh, og høyska terskelen være fra abort. Dette har vi snakket om litt før podcasten. Ja. Ja. Ok. Ja. Ja. Da bare refererer med det, eller henviser det til en tidligere episode. Denne episoden, episoden, som det som skjedde. Vi snakker om det. Ja, det er litt dårlig lyd, så. Ikke... Var det? Ja, jeg tror det. Oj. Det var klart. Ja. Ja, <laughs> det är har fejlust där eller det allbara på den vänstra rören. Og er det hit bakåt på den till? Ja, förlåt, den med har tagit bort på av där. Vi har varit bort där bort. Vi har ett tag då i stora tema, eller. Jag har med med med går där, tror jag. Hah? Men jag vet inte Ja. Men uh, nasjonal narsisisme Vi snakket kort om det Ikke at, at vi har trenger å kalle de denne her. episoden det, Nei, ja, de det du snakket kort om det <laughs> ja, på, uh, oh, like. Nei, det var hvor det kom så veldig Sånn der uh, Nasjonal <laughs> narsisisme Jeg bare snenger det ut det, jeg, jeg lurte på om det var noen som hadde koina begrepet før Er det det det heter? Koine? Ja, koine det, term det, Tøtta det Er det noen som hadde tøtta nasjonal narsisisme før For det er der føler jeg vi har et begrep som är relevant for tiden vi lever i akkurat nå, i hvert i vårt land. At uh, ja. de snakker om folk-narsisisme i tanke på medier, Twitter, Facebook, podcast. At liksom alle er narsisister nå, og alle ja. behov for å hevde sin egen uh, ikke, viktighet for andre. Ja, altså, du ser ikke på nasjonal-narsisisme som å hevde sitt lands uh, viktighet. Jo, jeg ja. på når jag tänker nasjonal-narsisisme i forhold til Norge, så tänker. jeg den her klapper selv på skuldra etter 22. juli. Jeg tenker på liksom alt dette med, med at vi er så fantastiske i Norge, at vi takler alt så bra, og at vi det er typisk norsk å være best. Det er vel et klassisk nasjonal-narsisistisk ja. uh, uh, ting å si. Alle disse tingene her som de fleste i Norge sikkert kjenner sig igjen i, at um, jeg tipper veldig mange er veldig bevisste på dette, at vi er et sånn er bedre vitende uh, väldigt självupptatt folkeslag. Nu nu nu nu har snack om Janre jule som ändrar att uh, det var ju en det var inte någon stor tomte uh, mor, det var ju mer så med snack om detta i media, men det har kommit ett återkant och reaktioner liksom på att uh, vi var väldigt nationalistor, att det var några reaktioner var väl sån ja, blev högt på skäll när det kom till att vi tacklade det bakåt. Ja, nu snackar vi om en ett alltså vi om en ett aspekt med händelsen og allt som sker alltså detta är inte vårt detta är inte representativt för allt som skedde 24 juli detta är är det juni eller juli det är juli juli för jag menar när snackar vi när tacklar vi med tema 24 juli och så snackar ja. vi kun om nationalism altså, detta är bara en liten del av ett väldigt komplicerat og stort bild men ja uh, jag har lite mer där med vi går för jag tänker ölla på det der med att oj nå är Norge nå er det, hva er det for noe hvert tiende person i Norge har 6 millioner kroner og vi har bare øker med milliardærer i Norge oh, så flott ja. men resten av Europa blir arbeidsledig og ja, og liksom, den stoltheten vi tar jo at vi er de som takler finanskriser best <laughs> vi er de som gjør alt rektig uh, vi er de som tilfeldigvis har masse oljepenger og nesten ingen innbyggere Och alla så med argument eller det är faktiskt så så så trygghet uttryck mot tv-episoder. Kul att du refererar till trygghetskontor. Jag tror inte mer åt det för ja, helt för nog det är en vetjema, er där manifestor i Lyse. Eh, uh, Morstall, Magnus Morstall. Jeg jag det tror jag vet ju kent nog. Men för han var er, jeg, er han var också man. Och normal har så godt med egentligen går klart och Men ska skal säga for nog det finns noen folk i Norge som har fullt rett til å klage. Åja, oh, ja, ja. For all del. Og det er Nø, jo det, det... klassisiste utgrepet, det er ja, vi klager, men vi har jo så bare skrotter, vi trenger jo egentlig ikke å klage, eller vi har ikke noe. Men det er kanskje jo en del av den der uh, at med så begeistret for vår egen uh, vår egen lille nation her, og så ja. er det for sømmeste folk, er ikke den som ligger og slenger på bordet, liksom der, at uh, vi må hjelpe alle i Norge før vi kan tenke på utlandet. Liksom, det er ikke den der... Det folk som... <laughs> Nå har jo Verdensbanken annonsert att uh, fattigdom, var det ikke det, som skulle avsluttes i 2030 eller noe sånt. Ja, det er jo godt å ta med seg videre. Ja, liksom, ja, Verdensbanken som har nått ut penger med alt for høy renter til fattige land for, og så kommer tilbake og sier at vi trenger naturressursene dine. Yes. <laughs> Jeg nei, føler meg uh, IMF. <laughs> Drop some knowledge. <laughs> eller så en dokumentärfilm och fotar du? du. Nej, jeg slutade for det jag är överväldigad om kvällen Og eh, dekonstruerar demokrati allt, eller ska jag säga si för någonting blå du får inte sova och nej du är allt du ska fixa alla världens problem. Du rättfull ska lägga dig. Du bara ligga där och sen går tanke på för att de scope klockan 6. Tis tar du upp Uh, ja, hvis det er en arbeidslag så, uh, 05.40 har jeg klokka på ja, du står, du skal opp klokka 05.40 for å uh, for å gjøre arbeidet ditt annet etter, så kan ja. du ikke si det løser verdens problemer uh, ja, ja, ja. men jeg tenker på uh, at kanskje det også er også en del av den nasjonal narsisistiske uh, holdningen at liksom uh, at uh, nå, nå falt jeg litt av mine egne tråd. Ja. Nei, men det var for liksom... Men det, kan jeg bare spørre, mer demokrati betyr det flere representanter på Stortinget? Eller betyr det mindre stat og mindre makt? Jeg tenkte jo når jeg, når jeg først hørte det, det begrepet så tenkte jeg, eller det, den, det utsangen så tenkte jeg liksom... Um eller betyr det med folkeavstemninger? jeg tror det betyr uh, jeg, jeg tenkte liksom går det, enten har du demokrati, altså har du ikke demokrati, det er ikke på en måte ja, vi har demokrati min... i Norge nå Nej jeg tror ikke Jens Stoltenberg refererte til at vi skulle på en måte ha en mer, liksom at vi skulle få mer innflydelse på nei, for det du kan ikke, altså, det, det å kalle Nord, eller, det å kalle dette for demokrati er jo blasfemisk i forhold til det demokratiet egentlig ja, er så det er jo omhengten uh, med mer demokrati jeg tenker det er jo et representativ jo, demokrati vi har, hvis du kan kalle det det, i det hele tatt. Jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg skrev en, jeg en eksamensoppgave på Aha. i uh, et eller annet emne akkurat rundt uh, ja, et halvt år et år, eller noe sånt som jeg, som jeg gikk litt sånn krasst uh, til eller jeg skulle analysere talen til Stoltenberg, Aha. og liksom i kontekst av liksom um, hva er det det er for noe når du um, drøft, da? Altså, ja, jeg skulle drøfte... Oh, det er så dumt når man sitter og ikke husker noe som helst uh, når man snakker. Um, det går liksom ikke annerledes i det heller, bare å finne frem til ja. hvor... Uh, jeg skulle i hvert fall uh, analysere denne her uh, talen hans um, og liksom trekke inn teori fra... Det dette emnet som ikke jeg ikke husker navnet på. <løp> ja. Jeg føler, jeg føler meg som en idiot. Jeg kommer til å føle enda mer når noen er, eller, Den som hører på det kommer til å tenke enda mer at en idiot enn det jeg føler. Du ja, fortsetter å prate, da? <løp> ja, ja, for all del. Um, nei, og da, liksom, da, da var liksom skeptisk til, til det han liksom prøvde å uttrykke. Jeg okay, skeptisk, men jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg så... Jeg i hvert fall mye dårligere eller enn jeg hadde trodd, akkurat som jeg følte at hållningarna mina kanske blir straffade för att det var ukonventionellt eller att det var liksom det kan gå att hända bara att det inte var någon väldigt bra skriven text från mig så jag menar jag kände det som att ja eh kanske har fått en bergkaraktär men det jag kände kanske att jag tippar den föreläsaren väldigt oenig men menar du också att det är ikke så veldig hardt til verk, så jeg bare på en måte prøvde å analysere, plukke fra hverandre og se hvorfor han la så mye vekt på visse ting i den talen. Sånn som ja, det er jo ord som først gir Med demokrati og um, med... Ja. ja, det var... Ja, for det... det ja. Nei, nei, nei, for jeg, jeg føler jeg kanskje antyder litt at han ikke benytter anledninger til å... Um, um, til å på en måte, eller til jeg følte han prøvde å forene folket eh, og liksom ja. samle alle rundt eh, ikke at det var noe galt nødvendigvis i det eh, men kanske er det kanskje bedre det enn å si til selvfølgelig hvis, jeg har tid tidligere holdt i forhold til tidlig det var han har gått ut og sagt at vi eh, skal med makt overfinne alle som prøver å angrepe Norge, det er liksom. jo <laughs> Det er kanskje si det er bære alternativet, det han gjorde. Jeg tror nok det, og jeg er ikke så veldig kritisk... Vi har jo faktisk en naturhus som vi trenger, og vi trenger ikke å gå utenlandske og hente dem. Nei, ikke sant? Så. Nei, og jeg er ikke så veldig kritisk til, til noe det, liksom... Nå tenker jeg, redd politisk som skjedde etter 22. juli, liksom, det er ikke noe... var ikke noe sånn... De benytter ikke denne ledningen til å gjøre som helst veldig, liksom att och spela på sin egen agenda eller i valkamp eller tänke sån i det hela så att det det de hanterte det väldigt bra i förhållande till det som är möjligt ja, ja. för ett människa eller för människor i, i ett parti i, liksom, det verkar som ja, väldigt mycket var väldigt ريدig fra från alla sidor. Ja, det är väl mer folk det som kanske är mer upptatt av och sen mannen i gata eller liksom, folk eh, runt mig så ut att reagera med en sån blinn eh, vet jeg, det här norske flagget på Facebook-profilen sin, ja. og det her med at plutselig var alle nationalist och alle digger Norge, og alle elsket, eller alle brydde seg om hverandre, og alle gikk i tog, alle kastet, liksom, eller la rosa, liksom, alle, all plutselig var det så mye empati, og så mye medfølelse, som ja. selvfølgelig, nå er det jo en ekstremt absurd, brutal händelse som gjør ja, ja. at det var sikkert mange som hadde genuin empati, men jeg følte nog um, det var mye press som å føle mer enn det han egentlig følte, og jeg tror det var veldig mange ja. folk som tok på seg... Jeg husker, jeg sa jo noe om det. Ja, ok. Ja. Nei, jeg tror ikke det er revolusjonerens tanker. Jeg tror nei, det er som har inne på det. Nei, for han følte ikke noe av den... Eller liksom, oi, burde du vært i Norge? Nå klemmer alle vandre i Norge, så kom han til Norge, så var det ingen som klemte vandre. Det var bare prate, eller det var liksom tomt. Et eller i den døren. Jeg går til ja, henne paraphraser, han er helt fryktende nå. <laughs> Nei, for jeg føler som menneskelig, eller liksom, jeg føler ikke vi oss som, uh, Nei, som uh, det. Det species, uh, etter, i, eller som uh, folk i et land. Jeg føler liksom, vi ble ikke noen nærmere, det var en, en slags sjokkreaksjon. Uh, ja, da må vi klemme masse, og alle må føle som en større, en del av oss større, og føle at de... Men jeg, jeg føler ikke... Vi kunde benytte det av en anledning å ta et oppgjør med en kynisk og kald ja, og sa, kultur, men vi, vi gjorde jo ikke det. det sa ikke det var et angreb på demokratiet? Ja. Det, det, det. Jeg føler jeg er helt feil. Det tror jeg ja. Det var noe det jeg tog opp, at jeg følte at det var mer et konkret angreb på uh, men dette, jeg orker ikke gå der. Neida. Men, uh, ja. men for, kan jeg bara stille spørsmål? Ja. Synes du uh, moralsk sett, noen som eller som med makt tvinger deg til å gjøre noe, er det moralsk rektig? Eh, bare basert på det du ser nå, eller? Ja, egentlig. I, i prinsippet burde jo egentlig være det samme hvordan sammenheng det er. Hvis noen med makt tvinger deg til noe, det er, jo, det er jo, hvis du går ut fra at vi er alle autonome personer som, hva skal for noe, har frihet og likhet, ja. det, det er ikke... Det er ikke lov til å makt true eller tvinge noen til å gjøre noe. Uh, nei, det vil jeg jo si at... Og hvis uh, det er at de ikke følger det du de gjør, så kommer du etter det. Ja, så får du konsekvenser. Eller ja, de føler at liksom de truer det. De ja, nei, det vil jeg jo si at uh, å, å gjøre det må noen definitivt, uh, ja, umoralske. Så då er staten eller myndighetene i seg umoralsk handling? Eller umoralsk uh, institusjon? til en viss grad, men det er jo... kan det være en viss grad? For det det også, jeg føler også det er aspekt inn i der med det at greit, alle er autonome, og alle burde ha rätt til å liksom... Men det er jo det å være plikten til å etter samarbeid eller plikt. Ja, ja, men det er jo... For, det er jo det. Jeg skal se for noe... Al, det er jo... Alt burde jo allt Alt er jo frivillig. Jeg skal se for noe... Alt burde meldere er frivillig. For... Uh, ja, för att komma tillbaka till det. Du ska hjälpa till eller sån enkelt spørsmål, hvis du har sett naboen din sulte uden for huset sitt. Ja. Eller han har, han har ikke geld, han kan ikke bo inne i huset, har du då hjelpen? Ja, det og det gjorde jeg. Er det <laughs> Ja, jag menar, jag håller. Ja. Jeg, jeg det, ja. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Ja. Tror du ikke det finns nok människor i världen som vill sagt ja, vet du? Jeg tror det. Ja. Ja. ja. ja. At vi på frivillig basis vil hjelpe hverandre unna at noen trenger og tvinge oss til å gjøre noe eller følge deres regler jeg tror det, men det er jo liksom det scenario der med den sultne navonen hvis det hadde vært i setting der for eksempel det at du delte din mad hade gått på bekostning av din egen familie, så tror jeg kanskje det hadde blitt mer sånn, naturen hade rådet, att det er mange, mange som hade ja, ja, men ok, hvordan situasjonen er du i da? er det sånn det er at hele navolaget sult og gjeld Mm. Nå går det jo heller sammen. Ikke nødvendigvis, tror jeg. Ok. Hvis hele nabolaget sulter, så jeg tror den det far en viss fare for at noen vil vokte over ressursene for å ha det selv. Jeg er redd for, men jeg, jeg håper ikke det Men det er jo... Jeg, jeg vil jo tro at folk... Men da, jeg, ja. Og med noen ressurser, da? Sånn La oss si du, at jeg, altså, jeg sitter på et uh, lager med... Alltså man ja, tänker at det finns ju folk utomlands och belagor som kan ja, ja. hjälpa där. Men så att hela världen sulter. Så jag vi ska se livsstandarder och men er det är dystiskt. Detta den tematiken som de ikke tar upp i The Walking Dead. Va? <laughs> ja, detta den typen av okay, ja. som ofta tas upp i postapokalyptiska uh, filmer eller liksom i, i um, ja, typ uh, ja, men tror du inte tror ja, men jag säger grejt. Noen av lavlagene ville vært helt forferdelige. Det er jo ikke snakk om vi skal lave utopier. Men eh, noen av plasser, eller vi skal se for noe, ville vært nok plasser til å få den opp, eller vi skal se for noe, bygge opp et samfunn der, på frivillig basis, hjelpe hverandre. Ja, jeg, altså, jeg har tro på menneskeheden definitivt på det der, og jeg tror at det er veldig mye grunn for at vi ser på folk som grådig og egoistisk natur, og liksom det at folk angivelig skal være Uh, som rovdyr uh, når allt kommer til alt, liksom. Det tror jeg stammer veldig mye fra at det system som, eller det hva det du kaller det? Par Paradigme? Hva er det vi ja. heter på? Paradigme. Ja. At det, det som er på en måte etablert er at um, at det på en måte har gjort sånn, på måte. at vi ja. um, befinner oss i at vi har blitt kondisjonet til å tenke sånn. Uh, uh, jeg tror det definitivt at vi har potensial til å, til å fungere bær, liksom i, ja. i, i fellesskap, hvis det... Men det er, sånn, det er jo alltid den der, når du diskuterer sånne ting, så sier man, ja, men hvis det inntreffer nå, da, da er jo pre, alle preget av conditioning. Um, så da vil det ikke funke. Men hvis du ser fra den evolusjonen over generasjoner, liksom der vi liksom, går mot en forandring, så tror kan komme til et sted der folks holdninger er bære i fremtiden. Ja. Men, jeg vet ikke. Nei, men myndighet, du, for du tenker du er anti... Nei, jeg føler at myndighet, makt, tvungen på makt, myndighet, i anslagsgrad slags er umoralsk. Ja, jeg kan ikke si at jeg er i det. Sånn som jeg på en måte ser på konsepte myndigheter, så tänker jeg at det er en slags foreldrerolle. Og det baserer seg på at, de, det seg på at folk må beskyttes mot sig selv, og at folk ikke kan ta ansvar for sig selv på en måte. For hvis ikke hadde du ikke trengt myndigheter, hvis folk tog ansvar over seg selv, hvis alle tog ansvar for sitt eget liv, så er det noen ressurser til at alle kan leve uh, i harmoni over hele verden. Ja. Men jeg tenker myndighetene kom inn i bildet som et resultat av at ting ikke fungerte fordi at folk... Det gjør jo egentlig ikke det, for det stammer jo stammer helt, liksom, det har jo bare blitt gradvis annerledes. Start, no det starter vel med noen revhull som uh, vil ha mer enn andre sannsynligvis. Vet ja, jeg vet ikke om det skal gå tilbake, men det er jo myndighetene har jo bare, bare tatt et annet ansikt. Det har gått ifra å være det, det samme som klassesystemet også och det var adeln för oss och väl borgerskapet har mer vill ha, vi ha mindre våre, vår rättighet då och så fick borgerskapet mer rättighet och adeln blev mer liksom fick mindre rättighet då eller som kungen blev från med mer makt blev parlamentarisk eller eller någonting och så hade blött att oj och berg då klassen vi vill öka och vi i samhället så att de har fått inflytelse og så därför med det är vi ha vi ha det har varit utveckling men det er ju att snacka om 5-6 tusen år i hvert fall med overfra og ned makt på andre ja, ja. ja det, er jo, det er jo kan ikke se borte fra det og, og jeg mener jo selv at uh, jeg er bare redd for at eller hvis jeg bare skal prøve det var sånn så sent i 1960 1950-1960 så kastrerte den norske myndigheten Sigøyner Är någon altator eller kalter för något. <laughs> ja för jag nu prårar på modder bara inte jag eller som för stort sett är enig med det mesta du säger när jag bara så liksom spela djävlens advokat eller jeg skal, som man kule folk säger. Ja men för jag tänker ja jag tror men så här spörsmål om visst det har existerat mynde eller övern från ner makt sedan tidens morgon. Det har det har det inte. Nej. Nei, da må jeg gå med agrikultur, eller heller for norsk, tror jeg. Ja, for det er jo det mye... Uh, my, men det er jo en sånn altså der kapitalisterne sier det at hvis det ikke er så vil folk sette seg på rumpa. Men kapitalismen ja. starter jo med at folk satt seg på rumpa. Jeg trenger ikke å gå i haven, og jeg kan jo bare få en annen til å Ja, ja, ja. For nå er vi tilbake på dette med at... Så jeg kan si på rumpa. Hunter-gatherer. Uh, før agrikultur. Så tänker vi at det var et mer... Uh, ikke anarkistisk, men et mer ett felles eh, ha, eller, fordeling av ansvar og folk tok ansvar for seg selv i større grad for det at de måtte. Ja. Så kommer agrikultur der alt skal liksom, på en måte effektiviseres, eh, ting ska det, det starter jo med at, eh, som Kristoffer Reins sa det, i hvert fall, at, at vi bosetter oss en plass, at ja. vi dyrker jorda. Ja, det er ikke noe som liksom, vi bør dyrke det, det Som regel kommer det jo fra nød at... Eh, det var plutselig en periode der ikke det regnte, og så, oi, her, nå har vi plutselig ikke mad, det er ikke nok vann, men det er vann over der, hvis vi graver en kanal hent, der vi pleier å pokke Ja, ah, ok. Så, så oi, ja, det, jeg, oi, nå kommer det bæren, for det er mye vi flytter på vannet henne over der. Ah, oi, skal vi få på bæren i stedet for å graffe en tung en Så kanal. agrikultur, det er det å faktisk begynne å påvirke natur, eller begynne å, før agrikultur så bare, ok, her har du naturen, her oss. Vi forholder oss til naturen. Agrikultur, det var... Nå, vi, nå begynner vi å forme naturen, eller forme omgivelsene våre etter sånn som vi ville ha det, i stedet for å flytte på oss. Ja. ja. Så det var første skrittet mode der vi er nå. Og så kommer den industrielle revolusjonen på et eller annet tidspunkt, og bare eh, pøste på med... Og da var det mer... Eh, og så kom... <coughs> I etterkant av... Det var jo noen antikker det tonto tingen eller mellan Det är inte det så ja. og, men när nog bara så kom kanske så intensiverade det seg med ø, i efterkanta världskrigen med marknadsföring och detta med att sälja ting som inte folk tränger igen och att sälja folk ting flera gånger altså, du har sett det är såna bara leva med den världen vi har idag det är grejt men ska jag säga för någon skriver i storburg eller där undgår det att det blir et uh, demo eller oönkligt demokratiskt eller anarkistiskt eller som kallas för något samhälle där man inte har pengasystem där man brukar le ju liksom gröna grö eller ska jag säga för mig på hugget. Ja, at det undgår det att det sker. Ja, det sker. Ja, i fronten. Ja, ja. Ja, okej. Där är tror jag faktiskt. Baserat på vad ja, ser på en mer kompetent idag. Jeg skal se hva noe... Om det... Jeg vet ikke, hva ti fikk der om å stemme rett i Norge? <laughs> du, du, du, du fortsetter å male dette bildet som... Ja, jeg heter Ja, det ja, er, de, er sånn... De, det er jo 1900-tallet, eller noe sånt. Ja, ja. eller slutten av... Nei, vet ikke, 1800-tallet. Jeg vet ikke, er, jeg, jeg, aldrig, tro, jeg, jeg, jeg tror det er ganske... Jeg vet ikke, ikke men det var før eller etter krigen. Det var kanskje, før. Ja, jeg tipper det var rett før krigen, da. Skal vi si det, sånn 1916-tippet, sjekket på... Nei, um... det ah, kan hende, det kan hende med å være tidligere. Jeg husker ikke hva det var tidligere, bare. <laughs> Samme, uh, ja. Ja, det en mm. sånn... Uh, uh, uh, hvis du lærer sånn noen av de... Uh, Eller... 1700-1800-tallet. 1700-tallet, tror jeg det var. Så var det liksom... Uh, Finosofer som... Antog at kvinner ikke var... Uh, förnuftige, eller ska jag säga för som det som skällde man och damme var förnuften så därför var det inte nödvändigt för eller var det därför hade inte kvinnor någon rätt eller det var egentligen bara naturligt var de har rätt att delta i en förnuftig samtal eller diskussion och måste i skola vara. Ja. Det det är ja. Och så var det slavo, det var liksom det var, var, var, var bara en, ja. ja. liksom, en helt naturlig för eller alle de tre eller hva er det av de? Åh, det? Platon tror jeg kanskje det var. Men hva er, er vårtids uh, tilsvarens brangforestilling, vil du si? Staten, myndighet, uh, i hvert fall en av de. Den gitte sannheden, eller sannheden, så eller som vi tar for gitt nå, som vi kommer til å se tilbake på om hundre uh, år til å si at dette her, det var en mørktid i menneskets Olje, historie. Olje, definitivt en av de. Ja, fossil brennsle. Fossil brennsle, ja. ja. Stat, myndighet, penger, penger. Monetary system. Eller ja, så. hele det økonomiske systemet ja. som vi kjenner i dag, det vil bli sett på som... <laughs> Hva var det de drept på med, liksom? De, ja. de var så dumme, det var så korttenkte og naive. Ja, jeg håper det. Ja, det er som folk... Øh, ja. Men dette baserer det seg på... var rundt, eller flat på den tiden. Jeg føler det er normalt der. Ja, men, men, men... Og dette er... Men detta baseras ju på en slags ett et slags håb om att det vill vara mänsklig utveckling. Eh uh, det, det er ju inte nödvändigtvis så obevisst om uh, ja men det är ju konstant utveckling. Det er konstant utveckling men när uh, du tror ju mer på att är fruktar lite mer den där uh, resetten At liksom du får eh uh, det liksom om det Peter Joseph-episoden som är bägge har hört den eller som han han lite om a ah, George Owen experience. Der det snackar lite om detta med alla är oeniga om eller liksom, det är som alle smarta folk er, har någon för för uh, enighet om att det är en slags uh, kommandes um, apokalypse men en ja system skal falle då tänker du kanske 10 20 max hundra fram emot det. Ja. Jag vill säga går 1000 och fram emot det. Ok, du tenker altså nei, så langt. Ja, jeg, tenker, jeg tenker det med at når vi veier alt noe, så veier, eller det med at vi kommer fra ingenting. Så du tror att information informasjonen vil gå tapt? Det, for det er jo det jeg tenker at kanskje, hva om all information går tapt? Det ja, ja men det, det, du har jo The Dark Ages, eller jeg vet ikke om det er på norsk middelalder. Eller? Men det, det at vi løper de siste... Fra 1200, 1500 eller 10 da. Eller nei, det mer enn jeg tror det er. Fra 800 til 1500 eller noe. Det er liksom, det er veldig litt dokumentasjon og som skjedde, det var liksom ikke noe framgang før renesansen. Nei, for, men, men dette er jo liksom innenfor det, et par tusen år, har det vært kan vi dokumentere en form for utvikling frem til det jeg mener nå, men, men hva skjedde det liksom milliarder årene før der? Jeg tenker, vi kan ikke utelukke at, at vi har hatt civilisasjoner... Moderne mennesker på en måte, eller liksom... Åh... Kan vi, vi utelukke at det har vært... Uh, at du har varit längre fram i teknologin tidigare men att vi har beträttsattat igenom alla alle och utsläpp och så vidare. Ja, men all min fråga är i Isall och några är det där tror jag. Men har många i Isall och Isall kvarnar ju allt om till stein, eller till stöv omtrent. Ja. För jag tänker ehm øh, vad ska det för att all information allt vi har lärt om allt som altså, at, at jorda er rundt, for eksempel, og alle disse tingene, hva skal til for at all den information forsvinner, og at vi må starte på nytt? Selvfølgelig, det skal en ganske ekstrem type er, altså, fysisk uh, utsletting. Av, men, altså, hvis du tar strøm ut av bildet for godstånd, så vil det på en måte, vi har en masse artefekt som ikke vi ikke vet hvordan vi ska bruke, for eksempel. Ja. Ah. Men du fru väl ha, du har ju eh år eller spridning av ord, alltså berättelser. Uh, Jag vet inte. Det kanske kanske är inte nödvändigtvis någon grund för att Homo ska försvinna uh, holder... uh, Homo sapiens eller sånt som med eller som där som ja där Homo sapiens viste treck som det moderne människan 50 000 år sedan. Okej. Okay. Um, hva og mener du med trekk? Altså ja, det er sånn blir liksom å bruke ting Liksom Cerebral cortex ja. Shit Og 50.000 så som vi kommet til det vi har med nå Så 50 eller 100.000 Nå og til Så ser jeg for meg at vi er da Vi har ett med universet igjen At vi har blitt ingenting <laughs> <laughs> Vi veil alt, alt er ingenting Ingenting er alt, ja eller når du vei alt, så vei du ingenting. Når du vei ingenting, så vei du allt. Når du er ingenting, så er du alt. Når du er alt, er du ingenting. Jeg bare tenker... Jeg, jeg, jeg, jeg må på, på, på en måte se på cerebral cortex, eller liksom vår selvbevissthet til mennesker, og liksom vår ases utvikling. Altså om en slags mutation eller en slags um, utvikling der Liksom, ok, la, la oss si at vi kjøper inn i at um, at evolusjonsteorien på en eller annen måte, eller nøyaktig, men att vi kjøper inn i at vi, vi har utviklet oss ut ifra uh, aber eller kjimpanser, eller vad det er for noe? Ja, hvordan nå... Også på så eller annet ja. tidspunkt så, så utvikler den här delen av hjernen seg til på en måte for det første bli selvbevisst og bli liksom og, og det å kunne reflektere og, og utforske liksom, ja, og så videre og så videre. Så det, hvis det bare var en ting som tilfeldig vil skjedde sånn random, at det liksom kan vi ikke anse at vi bare er et bitt litt ledd i liksom er det noen grunn til tro at vi kommer til bli her for alltid, liksom? At vi kommer til nei, å nei. overleve universet? Altså, Jeg kan jo kjenne at Fossilbrennestene, krud, alt det som skjer nå, at det, det er bare... Helt ubetydelig. Ja, liksom, vi visste ikke bare at vi udrydder oss selv. Ja, en ting er jo udrydder men øh, en annen ting er jo vi tilfeldigvis betroffa en stein, eller at vi, ja. vi blir knust av, eller sygd i nytt svart hull, eller jeg vet ikke, stort universet, eller potensielle muligheten for at sånne ting skal skje, men... Nei, jeg vet ikke, forhåpentligvis så vil vi jo kunne... <tøk> I hvert fall utvikle oss i det, det ser ja. ut som, det som vi sier og snakker om at ting, ting var ikke bedre før. Altså, det, ting er forferdelige nå. Ting, men, men, var, eller det er vanskelig å si ting har aldri bedre men liksom å hende, og, og for noe var det som, som bedre før, det er liksom ting var enklere på visse tidspunkt i historien, sannsynligvis. Det var sikkert, folk var sikkert lykkeligere før. Uh, kan jeg ikke kjø, kjøpe inn i, men, jeg vil en at en menneskeutvikling om, og, og information som vi som, som ras tilegner oss, og liksom innsikten vi får i universet som sikkert er på liksom fosterstad i forløp i forhold til potensialet ja. for å... Carl sig sier jo ung rase, så... Ja, i forhold til hva sannsynligheten er for at vi kan klare å ta inn over oss over jeg vet ikke, et par tusen år fram i tid, vi overlever. Så for all del, et tipp at vi vil utvikle oss i en eller annen positiv retning. Jeg tror kanskje vi er... Jeg, jeg det med en liksom følelse at vi er en del av akkurat nå. At vi är en sånn, litt sånn feil, litt sånn brutal overgang. At liksom alt som har skjedd de siste 100 årene, så, hvis du ser på, på en måte spennende i historien i forhold til hva historikere mener, vet ikke. Jeg har ikke noe belegg for å... Men så tänker tenker, ja... Egyptorerna höll på i et par tusen år, gjorde ikke det inte? Det vet jag inte hur länge det höll på. I alla fall himla länge i förhållande till det man förställer sig når man ser på skolan. Stänker man, ja, det höll på i sån 150 år eller det, den civilisationen var länge uden och extrem kurviga utvecklingar. De bare höll på så sånn som de gjorde det, det, det länge. Ja. Och liksom vår del av på något måte historien. Men du tenker på liksom de enorme teknologiske fremskrittene. De der er vi veldig tidlig, tror jeg. Liksom, eller det vil være veldig mye mer av det fremover. Akkurat ja, ja, nå så tror jeg... Ja, hvis du tenker på de siste årene, vi er fra MSN og Kvasir, til YouTube podcast, og podcast eh, du Gøy at du... Eller liksom den arabiske våren var liksom... Du tuller det til litt nå. Tuller det? Eller du sa Kvasir, synes Men vi <laughs> tror jo hun fortsetter å komme med det i iTunes, så... Hvis Nei, du, ja, for jeg tenker hvis du, ja, ser på ja, greit, ja, det som er de siste ti årene, men ja, så selvfølgelig de siste årene. Ja, år, liksom, sånn siste. som uh, ja, den arabiske våren var jo de fikk information informasjon liksom, det var jo internet som Ja, du har, du har spredning stald. av information Ja. En viktig del, men så har du liksom rent teknologi, liksom nanoteknologi sånn type shit, og så har du genmodifisering, liksom, det er ganske ekstreme ja, ting som pågår Hvis du tenker, jeg tror mye liksom at det er en sånn bøffer med å være gjerne og klare å at vi liksom, nå slider vi, i hvert fall i Vesten, veldig med å liksom fordøye at ok, dette her skjer rundt oss på en måte. Det er, vi er en del av en ekstrem sånn kurve i uh, utviklingen av alle former for teknologi og information ikke minst spredning av informasjon. Det vi får videre absolutt alt vi egentlig ønsker. Eller ikke alt, det vi vet om som skjer, men jeg tenker noen ø, tider frem i tid så har det kanskje, hvis ikke det ikke bare fortsetter en inn samme kurven og bare utvikle og utvikle og utvikle seg, ø, jeg tenker det er unngåelig at det på et eller annet tidspunkt vil stagnere litt og smelle litt sånn. Det er det økonomiske systemet som vi snakker om, at det er der det kommer til å skje. At, ø, ja, en fall det kommer til å skje noe brutalt med verden, men ø... Men hva skjer hvis liksom, det økonomiske... For jeg er alltid på det. Det høres jo ut som dommedagsproffetier i uh, bare veldig... Eller du ser det ikke veldig tydelig i media her, for det, det er ikke noe fokus på det, men liksom det popper i den saken imellom der en eller annen økonom har sagt at ja, ja, et par år til noe som smelter, liksom, men det er ikke noe som bryr seg. Men jeg tenker hvordan vil konsekvenserne være for hvis, hvis hele det økonomiske system som vi kjenner i dag vil, ikke, i hvert fall i USA, virke som... Vil få en skikkelig går vi over til bitcoin. <laughs> jeg vet ikke, takk i referansen. Ah, ja, det er en, uh, en uh, currency-valuta som ikke har noe som helst um, uh, den første ordentlig frie currency-en. Ingen tilknytning til, til noen banker eller uh, land, eller hva er det nå? Jeg vet ikke, jeg har ikke sett i det. Jeg tror det første var noe lureri, men det virker som at det faktisk er sånn uh en veldig anarkistisk, ikke anarkistisk jeg vet ikke hva om egentlig men det er sånn lur ting det er, ja, ja. det er den gode siden som har gjort noe ok, ja ja, det er bitcoin har skult ut det er veldig skeptisk til hvordan verden henger sammen akkurat nå ja, for den har gått til å være, det er jo virtuell eller du kan få den i en middag eller noe som vekler den inn ja det, sånne, ja, det som er fordelen er at du kan betale eller sende, overføre penger fra Norge til okay, Sudan eller Kina, unna at noen kan sjekke hvem som sendte det, eller mottok det. Eller stort beløp, va? Ok. <laughs> det høres jo veldig, jeg vet fantasiaktig eller? Vet ja, det eksisterer. Det har jo gått liksom steget, jeg tror det kostet, en bitcoin koster over 100 dollar, eller noe sånt. Steget, ja, så... Det bare steg nå på noen måneder, bare 60-70 dollar. eller Vi må... Vi må vi måste lägga ner hela den uh, grejen vi håller på med nu, tycker jag. Ja, jag håller på att fokusera på komedi och humor som jag gör. Nej, jag är för trött på det. Nej, men jag tänkte mig att på världen att vi måste lägga på det. Ja, du kände det. Ja, du är du är i samma skritt som jag hela tiden. Alltså <laughs> det är i alla fall inte några skritt bak i alla fall. Nej, men ehm i fördel om det blir kan vi inte bara uppsummera det sån? Om det blir en apokalypse alla Dommedag Eller om det blir en menneskelig udvikling I retning av, av noe bærer Uansett så vil i hvert fall De neste årene bli spennende ja, ja, og blir en dommedag Så kan du gå med kult kul lær Du har god unnskyld til å få hanekam Jeg føler det er mer sånn Jeg, jeg kommer ikke til å omfavne Den postapp-lukken personlig ja, ja. Jeg, jeg til... tror jeg, det blir kaldt død Så kan jeg du, med men... mange plagg Mange du, men... rare sånn slitteplagg <laughs> Kule plagg, hva mente du med det? <laughs> det er ikke en kule stil postavstil er ikke det bare uh, råttende klær, for du ikke har fått tag i. Ja, ok. <nei. taker> jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke ha vært noen som hadde bedt. Når postavpokalypsen kommer, så tipper jeg praktiske uh, virk, praktisk virkninger vil det bli mer viktigere enn den nå, i forhold til mot. Så for er det ikke for det, postavreklame der. Skal du ut og møte det hard og kald og he, wastelandet her hos Urban Wastelanders har vi nå et tidligere bunn på <taker> Uh, slipvest som har uh, militær motiv på seg um, du kan få en bandana ah, ja, altså, uh, det som det definitivt gjør at det det frisetter deg fra motebildet, uh, så du kan uh, gå for akkurat det du vil det, den ser, og det er sikkert mange som kommer til gå for den type greier og ah, det er en fem år gammel jakke på det her hos uh, Urban Wasteland og så har vi tre år gamle jakker <laughs> uh, og ti år gamle jakker for de som gjør den type uh. ting men uh, hva er egentlig den praktiske uh, hensikten med en bandana? For det varmere det, ørene? Nei. Varmere hodskallen? Nei. Er det bare for å se skremmene hans, eller... Uh, jeg vet ikke. Eller er det mer for å identifisere det som en del av en slags gjeng? Jeg kanskje? Den, ah, han har bandana, han er en del av, av den gruppa. Eller fraction, eller fraksjon. Fraksjon, eller hva skal jeg kalle det? Uh. Ja. Ja, nei, men um, Yes um, mm. Ja Nei Har vi pratet oss ferdig om det? Jeg, jeg tror ikke jeg har pratet oss ferdig Nei, jeg skulle bare si på det kommer til å bli sånn, Nei, trene episode, episode At vi prater Om sånne Det ja. går der Ja, men det er sånn det, vet ikke, Du kan snakke det det är gäjt att vi kan prata på det månat vi inte på en måder vi har krona agenda det är på något stream of consciousness ja. uh, på en måder lite som nu nu är så alltså det sånt och det som är fett gäppor som blir av det som blir det av og til. Ble det nej men uh, um, det det vill ju alltid vara prägat av att vi uh, var med var med konsumera få till ja. så men uh, vi må steppa upp uh, eller vi ja, hade haft hadd behov för Kan du till kan du bara skydda in lite humor någon på slutet? Bara för att höja comedy mängden satte mig väldigt på. Har du någon humor på lager? Har du någon humor? <hør> Ta på humor då Rolf. Jag tror quicka. <hør> har du någon humor på lager? Men <hør> du har nog humor som du dig det. Det er som du har på lager. Jeg har jo påstått tidligere at det er morsomt, så jeg burde jo ha noe på lager. Ja, jeg føler... Jeg vet ikke, det trenger å ha et setting eller et eller annet i tilfellet. Som... Folk har i hvert fall sagt at du er morsomt. Jeg har du påstått at det er morsomt? Jeg har aldri morsomt. hørt noen si det, men, eller har sagt det. Ja, jeg er rimelig sikker på det. Han ka og hun morsomt. For hun a cappella-sanger med mer innlevelse enn vanlige vokalister. Ja. <laughs> For de overkompenserer. <laughs> ja, mer, mer. Nei, nå må vi nesten gå til P6-et inn, for det er ikke noe... Det uh, tok ikke mer tid til det, men det er mye skjedd på my head. Uh. vi til P6-et inn i neste episode, du? det kan hende. Vi kan ikke snakke om vi skal gjøre neste Klipp du ut. Nei, men... Jeg sikkert ikke da klipper du ut, men... Det vi prøver å gjøre, å rappe eh, opp episoden her, for det er vi brukte hele episoden på å snakke om andre ting. Ja, du har jo, jeg ikke, bare så noen overskrifter vi er gitt tidligere der, at det var som nekter at sko, at jeg ikke hadde... Hva uh, det for noe? Ja, fortsatt, det er bra. Nei, det var... Du maler <coughs> et bilde. Jeg bare synes overskriften var så merkelig, det var... Ba... En venn av mannen til Marit uh, Breivig. Eller Marit, hos, hos mannen er død. brevik Nei, Breivig. <laughs> Marit Breivig? Ja. Hvem er det? Er ikke det ikke meg da? Tidlig å håndballe. Det er ikke mor at det som har trent norske Nei. håndballag i all år. Det hadde jo vært... Uh så vilka media gravd nok, hvis ikke de har grävt nog för att det har funnits ja ja Margaret Brevik är det väl och Och sitt namn är ju satt i skuggen för allt. Man ja, får då det eller heter det? Jag bara och få jag känner det är sån att mörker runt detta med att media inte ska vända eller att helt tillvända hända att vi plötsligt poppar igenom antingen Brevik eller snackar om 22 juli men det är ju kas som att Vad är det er... Brevik? Margaret Brevik ja hva Ja i alla fall men men jag tänker Får, det er ikke noe jeg, vi er veldig opptatt av, det er, det er ikke noe vi har noe agenda rundt det. Jeg bare føler at hver gang vi snakker om det, så, tenker, så ser jeg bare formen en sånn her folkes, eller bare en høy folk som bare øh, sukker. Det som, ikke over at det den en som ett land som har skjedd, men det er bare sånn, dette er, det er betent, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg, jeg bare leser opp det her, hvis ikke du Kom over, du, hører ikke, du hører ikke på det jeg sier nå <laughs> Nei, for det her er så absurd Jeg skjønner ikke det Jeg har ikke satt meg inn i saken om, Jeg har ikke lyst til å skabe humor på andres uh, bekostning Men VG er kjent med at det er blitt gitt en forklaring Om at Herzberg falt fra en høy stol Og så skriver, sier Fernandes en etterforsker Jeg vet ikke annet, annet enn at det er en stol Men vi mener at ingen stol er høy nok Til at han kan få disse skadene <laughs> Han er død altså hvem er det? var en fyr, eller sånn? Det er mannen til Marit Breivig. Alle sår, blommerker og alle andre skader er ikke forenlige med fall fra en stol. Er det breaking news? Ja. Dette er den beskrev... Har mannen til Marit Breivig eh, dødd? Ja, på, på han har falt fra en st høy stol. Men politiet er jo i det. De Jaha. mener at ingenting med de skaderne han har påført sig som, som er forenlige. Det må ha vært en himla høy stol i så fall. Ja, det er liksom, ja, sånn. jeg vet ikke, det, er, men... det ser bare ut som en aprilspøk nesten. Men det er jo veldig dårlig gjort å omforme og utbrevig, hvis det er det. Ja. Nei, så mye bra. <laughs> vi kan ikke drive og snakke om henne. Eh... Jeg tror ikke jeg kommer til å tagge på Twitter i, forhold, i forbindelse med den episoden. Jeg, <laughs> Nei, men, jeg vet ikke, jeg bare har funnet hva som sier det. Ja, var... det er jo hysterisk morsomt det, <laughs> det som stod der, men ikke la oss i dødsårsagen til... Og ikke la oss ta på oss noe sånn falsk empati. Vi, vi føler ikke noe veldig for Marit Breivig oppi dette her. For det er vi, på ett menneskelig plan, for all del. Alle vet å keep det, eller alle vet ikke å keep å miste mannen sin. Men alle vet å keep med død og elendighet. Ja. Så på ett menneskelig plan så føler vi med det, Marit Breivig. Men på et personlig plan så kan ikke vi se si det här og påstå Nei, ikke, at vi ikke også, det ikke kjenner ikke Marit Breivig. Og det, du ville vært falskt av meg å si at uh, alle mine varmeste og beste tanker går ut til henne. For, for det gjør det ikke. Jeg kommer ikke til å mer på det etter dette. Nei, bare første, første krøsse, de må blinke, så er det glömt. <laughs> det er glemt uh, nesten allerede. Men, uh, uff, kan jeg kan ikke bare slutte med lys og kjærlighet. Ja, <laughs> lys og, lys og folkens.